Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Den här gången så ska det handla om vitsar, roliga historier och då särskilt sådana som utvecklas till något man skulle kunna kalla för rena vitsvågor. En sån vitsvåg. Som nådde Sverige redan på 70-talet handlar om en ledande politikers bristande kunskaper i engelska. Och vi kommer att tänka på den när vi för några veckor sedan läste en historia som hade sänts in till dagens nyheter och som lyder så här: Paret Clinton var på besök i Kina. Hon, utrikesminister, han, bihang som skulle göra något kulturellt. Besök var inplanerat vid terrakottagraven och allt där omkring. En av de två bondbröder som av en slump hittade denna fantastiska skatt fanns på plats. Han var inte så bra på engelska så han fick instruktioner inför besöket. Han skulle fråga, How are you? Och skulle då förmodligen få svaret, I'm fine and you. Men den lite nervösa upptäckaren sa istället, Who are you? Bill Clinton funderade lite och sa, I'm Hillarys husband och fick svaret. Me too. Mm. Ja, när jag första gången hörde den här historien på 1970-talet- så handlade den om den finske utrikesministern Karjalainen som hade blivit känd för att tala en rätt stapplande engelska. och Han var på officiellt besök i USA och träffar president Nixon- och hälsar då, who are you? Han ville alltså säga, how are you? Och eh, väldigt många sådana här vitsar om Karjolainen eh, cirkulerade under benämningen tanker och vitsar. Och det där är ju ett obegripligt ord om man inte känner till en av historierna som är att Karjolainen skulle visas runt i en djurpark. Och eh, guiden och han samtalade då och de fick se ett lejon och då... Frågade han så här, is this a tankero? No, this is a lion. Nästa djur som de kom till var en tiger. Och då samma fråga, is this a tankero? Och så gick han runt där och frågade liksom på alla djuren om det var tankero. Och till slut så säger Karjalainen, men vid ingången så stod det en skylt. All these animals are tankeros <laughs> dangerous. <laughs> Så att det var bakgrunden till Tanker och vitsar. Och Karin var också då och dansade med en diplomathustru någonstans. Och blev så betuttad så han sa: I love you. Och hon svarade artigt så här: I love you too. I love you three. <laughs> Och den vitsen dök upp i Sverige om Feldin. Tog den Feldin när han var statsminister. Och sen senare så har jag fått veta att den också cirkulerade i Västtyskland om Helmut Kohl. Och då var det så här att både Karjalainen, Feldin och Helmut Kohl var centerpartister. De var ledare för partier med bondanknytning. Så de här vitsarna om att tala dålig engelska knötts då. Helt ska vi säga Ogrundat till Centerpolitiker mm. Om vi går tillbaka i tiden Ännu mer och kommer till 60-talet Då var det en annan Vitsvåg som var på gång Och som kom från USA Och det var ju elefantvitsarna Och det var ju vitsar som var särskilt populära Bland ungdomar Och det typiska för dem Det var ju nonsenshumor Som bestod av en fråga Som berättaren själv skulle svara på till exempel, hur får man in fyra elefanter i en Volkswagen? Två fram och två bak. Och hur kan man se att det har en elefant i kylskåpet? Det är fotspår i smöret. Varför har elefanten gula trampdynor? För att han inte ska synas när han simmar på rygg i vaniljsås. Vad gör en elefant som har klättrat upp i ett träd och inte kan komma ner? Han sätter sig på ett löv och väntar på hösten. Ja, eh, ganska snart så uppstod det nonsensvitsar som handlade om annat än elefanten men som var konstruerade på samma sätt. Vad är det som sitter på ett nekrosblad och säger koko, kuku? -ko, ko -ko"? en groda med talfel? Vad är det som är gult, väger 150 kilo och är fullkomligt livsfarligt? Två 75 kilos kanariefåglar med kulsprutepistoler. Och eh, vilka hittade då på de här vitsarna? Jo, det var ju, kan man säga, ungdomar i slutet av tonåren och några år efter. Eh, men eh, de sjönk sedan i åldrarna, de här vitsarna, och blev så småningom barntradition. Och det skrevs rätt mycket av folkturister om de här vitsarna som man då försökte tolka. Och en eh, vanlig tolkning, det var ju alltså att barn och ungdomar, de har då matats med allvarligt uppfattade kunskaper i skolan och då kom de här vitsarna och gav dem möjlighet att så att säga parodiera den tidigare kunskapsinhämtningen men när det gällde barn så tror jag en viktig faktor var att vitsarna är omöjliga att gissa för den som är oinvigd vitsberättaren får tillfälle att triumfera och själv ge svaret när kamraten misslyckas mm. och sen kom det ju en Roar och mer provocerande våg av vitsar som avlöste de här ganska snälla nonsensvitsarna om elefanter och grodor och kanariefåglar. Och många av de här roar i vitsarna de skulle man ju faktiskt kunna kalla för katastrofvitsar. Eh, svältkatastrofen i Biafra ledde till att det uppstod vitsar om svältande barn som inte vägde någonting- som den här till exempel. Vad är det för skillnad mellan en biafraunge och en pingpongboll? Fem gram. Och eh, nazisternas massmord på judar under andra världskriget ledde också till grymma skämt. Som det här. Vad var Hitlers största chock när han fick se gasräkningen? Och det här är ju inte så konstigt att vuxna som hörde barn och ungdomar skämta om så här allvarliga saker blev väldigt upprörda. Jag blev nästan lite upprörd själv när jag ska ja, säga ja, de här. Det, va? Det jag. Och det är för att det är ju ämnen som det passar sig inte att skämta om. Just det Men Jag tror att det är fel att tolka de här katastrofvitserna som ett sätt att bagatellisera de här fruktansvärda händelserna under andra världskriget och Biafra kriget. Snarare handlar det om att eh, ungdomar som berättar det här, de eh, har hamnat i en slags konfliktsituation. De har inte kunnat reagera på den här chockartade informationen så som vuxna har kunnat göra med allvar och empati. Och det beror då på att de befinner sig i en ålder där man på olika sätt vill markera självständighet och opposition mot vuxenvärlden. Så att eh, de här vissarna blev då en... Möjlighet att hantera svårhanteriga känslor av beklämning och så så att de inför kompisarna kan framstå som mer oberörda än vad de var i verkligheten. Mm. Men sen har vi ju en grupp vitsar till och det är de här vitsarna med etniskt inslag. Eh, som också vuxna ibland har reagerat mot. Och i Sverige så lever de ju framförallt eh, bland barn som berättar vitsar i fråga-svar-form om dumma normen. Jag kommer ihåg den här med varför har normen en hög krage? Hur man ska inte se att de skruvar på huvudet. Eller varför vattnar normen en flaggstången? De vill se när knoppen slår ut. Mm, och äh, äh, många i Sverige vet då att. Norrmännen berättar samma vitsar om oss svenskar så att det är på något sätt en överenskommelse där att nu berättar vi de här vitsarna om varandra. Men vad folk inte kände till när den här vitsvågen om Norrmän spred sig i Sverige på 70-talet det var att den var en utlöpare av en internationell vitsvåg som verkar ha börjat i USA. Där graserade polackvitsarna allt ifrån slutet av 1960-talet. Och det som utmärkte dem var alltså att de var väldigt aggressiva, många av i alla fall. Till exempel, vad är skillnaden mellan en polack och en tunna skit? Tunnan. För polackerna var nämligen inte mer utsatta för etniska fördomar än många andra europeiska immigrantgrupper som Irländare eller italienare. Och, eh, många av de här vitsarna om polacker- de handlade om dumhet. och Det ledde till att den här vitsvågen- kunde överföras på grupper som- tidigare hade utmålats som tokskallar, och Det var då när vitsarna nådde Europa. I England hade man länge berättat- historier om dumt folk om irländare. Och nu kunde de här polackvitsarna- göras om till irländarvitsar- och i Frankrike så var det belgare och i Tyskland så var det då ostfrisenbor. Och i Danmark orhusianer, folk som bodde i Århus. Och i Sverige vid samma tidpunkt så började de här aggressiva etniska vitsarna berättas om negrer, alltså om svarta. Och det där var ju överraskande för att de fördomar mot svarta som har Senare. De fanns knappt på 70-talet. Det var fortfarande ett ganska litet inslag i befolkningsbilden. Jag gick eh, sen en termin som lärare i Berkeley och där har de ett arkiv med eh, folklor som elever har samlat in. Och där satt jag då och läste att de mest aggressiva vitsarna om polacker de var alla från början vitsar om svarta- och den här vitsvågen den verkar ha uppstått bland vita som en reaktion på den svarta medborgarrättsrörelsen på 60-talet. Och en vits som jag minns, det är, den måste dra stå på engelska. Do you know what NAACP stands for? Uh, negros are actually colored Polacks. Alltså där i vitsens form så får man då en tolkning att de här Rasistiska vitsarna, de var ju tabu i alla städade sammanhang. Men om man gjorde om dem till vitsar om polacker, som ju var en grupp som inte var speciellt eh, utsatt annars, då gick det bra. Och man kan ju också faktiskt eh, se att ordet black och polack, de är väldigt lika varann. Så att eh, det här var helt enkelt en vitsvåg som startade som rasistiska vitsar- och sen kom de att eh, bli mindre olämpliga genom att eh, man överförde dem på en annan grupp. Men de här tabumekanismerna, de fanns tydligen inte bland svenska skolungdomar. Så där fick vi alltså de här rasistiska vitsarna innan de gjorde sånt till Norgevitsar. Och eh, det som skedde, det var ju att två tidningar drog igång det som kallades för det norsk-svenska vitskriget- Norgevitsarna berättades i Expressen och eh, vitsar om dumma svenskar i världens gang. Och de här vitsarna de var inte lika problematiska för alla förstod att det här var på skoj. Mm. Mm. Eh, Mattias Nyberg han har använt vår e postadress och eh, skickat till oss ett brev. Som man knyter till vårt vittstema eftersom det handlar om muntliga traditioner bland skolbarn. Och han skriver så här: Det verkar finnas en genre av korta berättelser och uppdrag till lyssnaren som man sätter inom citationstecken som bygger på att berättaren eller lekledaren ska få mottagen att göra bort sig genom att den skenbart självklara dramaturgin bryts. Och här har han ett exempel från lågstadietiden. Säg efter mig: En blå bil. En blå bil, en gul bil, en gul bil, en röd bil, en röd bil. Vilken kom först? En blå bil. Haha, du sa fel. Du skulle ha sagt vilken kom först. Ja, eh, han undrar vad är det här för slags eh, berättelser. Och man kan väl säga att det här är kuggfrågor. Eh, man lurar helt enkelt den som lyssnar genom att... Eh, Personen utgår ifrån att, att det är en annan struktur på det- än, än vad det i själva verket är. Och såna här frågor de har varit vanliga långt tillbaka i tiden. Redan på medeltiden så fanns den här- Hur många kalvarumpor behövs för att räcka upp till himlen? Svar, inte mer än en om den är lång nog. Och Kristina, eh, om det sitter- 15 kråkor i ett träd och du skjuter en av kråkorna. Hur många är kvar? Oh, ska jag svara på det nu? <laughs> ja, det är väl... Det är inte 14. det förstår jag. Det är ju fel. Ja, det är inga, frågor, inga kråkor alls, för de flyger när den första <laughs> har blivit skjuten. Och, <laughs> och, eh, jag vet inte, har vi tid till en till? Ja, det har vi ja, säkert. Nog. Vi tar en till. Eh, du kör en buss eh, som startar i Göteborg och eh, när bussen startar så är det 20 personer, 20 passagerare i bussen. Och eh, den stannar i Borås och där kliver du på ytterligare 10 Och sen åker bussen vidare till eh, Örebro och där kliver det på ytterligare 10 men fem går av- och sen eh, stannar den också i Södertälje och där kliver det på en halvt sjökapten med en papegoja Och så kommer till sist bussen fram till Stockholm och nu är min fråga, vad heter föraren? Olle. Nej, han heter Kristina för jag sa så här, <laughs> du kör en buss. <laughs> ja, har ni fler uppslag av det här sorten så vill vi gärna... Hör om det eller om ni har förslag på andra ämnen som vi ska prata om i Folkminnespodden då är ni välkomna att höra över till oss under adress lyssna Ni kan också skriva i kommentatorsfältet på vår Facebook-sida. Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustavados Akademin för svensk folkkultur.